מזמור קכ"ז. שיר המעלות לשלומו. אם אדוני לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומר. שב לכם משכימי קום, מאחרי שבט. אוכלי לחם העצבים, כן יתן לידידו שנה. הנה נחלת אדוני בנים, שכר פרי הבטן. כחיצים ביד גיבור, כן, בני הנעורים. אשרי הגבר, אשר מילא את אשפתו מהם, לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער.